Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till intervjupodden Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre. Detta är episod 45 och för alla tidigare poddar tycker jag att ni ska kolla in agendasattarna.wordpress.com. Podden har numera en sponsor i form av en sajt och app. Som jag tycker är förträfflig och använder flera gånger i veckan själv. Ni vet hur många olika matcher man kanske vill se under en veckas tid. Och hur många olika kanaler det finns som sänder de där olika fighterna. För att ta reda på var matchen går brukar jag surfa in på tvmatchen.nu Och omedelbart få koll på vilken kanal eller stream jag ska slå på. För att se den där matchen jag har spetsat in mig på. Testa det du också. Och tack tvmatchen för att ni bidrar till att podden kan leva vidare. Har man synpunkter på podden eller bara vill komma i kontakt med mig gör man det via mejl på agendasattarna.gmail.com eller på Twitter där jag heter Anders Sedhamn i ett ord. Och enligt samma modell kontaktar man mig om man vill köpa en tjusig och vit Agendasättarna t-shirt. Och så ytterligare en detalj, hör Podden har ju blivit nominerad i svenska podradiopriset i kategorierna Bästa sport och Sveriges bästa podd. Gå gärna in på daytona.se/podradiopriset/2013 och rösta på agendasättarna om ni gillar den. Nu till ett mer allvarligt anslag. Veckans gäster är nämligen Linus Törnblad, lovande och framgångsrik höjdhoppare innan han fick lägga av alldeles för ung på grund av en mystisk åkomma hör honom de kommande cirka 40 minuterna berätta om det där med egna ord hur psykisk press kan påverka en idrottare hur negativa skriverier kan odla svarta tankar och hur det gick så långt att i hans mörkaste stunder lämnade Linus inte lägenheten på två veckor och kunde inte ens förmå sig att läsa enkla texter men vi får också höra om vägen tillbaka och var siktet är inställt idag för Linus Törnblad. Varsågoda! Välkommen, Linus Talmla. Tack så mycket. De flesta känner dig som höjd upp med vm Brons och vm 50-plats i Berlin för eh, vad fyra år sedan. Vad gör du nu för tiden? Hur vill du beskriva din vardag idag? Just idag, alltså nu i den här perioden, så eh, jobbar jag lite extra på ett ungdomsinstitution och jag eh, pluggar halvfart. Jag läser till idrottsledare, inte lärare utan ledare. Och eh, sen så gör jag lite sådana här i olika program. Till exempel det här. Då. Men jag kommenterar på Jorosport. Jag har spelat in ett program med TV3. Så det är lite sådana småprojekt. Så vet jag inte riktigt var det ska leda någonting. Men, eh, men i och med att jag började plugga lite så har jag börjat känna på det. Så vi får se vad det, det hamnar någonstans. Du bor kvar i Malmö? Jag bor kvar i Malmö. Saknar du hopperiet någonting? Ja, det sker. Jag saknar det i livet man levde. Det är, det var ju väldigt förmånligt och väldigt lätt framförallt. Man behövde inte tänka så mycket på. Alltså det var, man kunde bara försöka ta bort allting utom en sak. och Det var ju då att man skulle försöka hoppa högre. Och så fick det kosta vad det kostade. Och det det körde man på. Det var väldigt lätt. Men sen nu när man har slutat så måste man ju ta väldigt många beslut. Och man måste ju tänka på att eh, på framtiden och så här. Det, det behövde man inte göra Det var ett väldigt enkelt liv. Så att eh, själva livsstilen och det här med att man bara hade ett mål. Och, då, och liksom det var det enda man kunde tacka ner till så mycket annat. Uh, och skjuta upp på saker så det var ett väldigt bekvämt liv. Blir du inspirerad av det här nya livet när du får ta egna beslut och staka ut en egen väg på något sätt i ditt liv? Eller tycker du mest att det är jobbigt? Ja, uh, nu är jag liksom i en övergångsfas och, nu känner jag, och jag har inget klart mål vad jag vill göra så att det är, ja, jag, jag hoppas det blir bättre. Är <laughs> inte bättre men jag hoppas det blir... Uh, det blir en klarare väg att gå snart, så då uh, får vi se var den slutar. Hur får du utlopp för den här tävlingsordran som var så uh, närvarande för dig tidigare? Jag spelade faktiskt, jag började spela korpenfotboll i höstas. Och det var egentligen det första jag gjorde som var någon form av tävlingsmoment sen jag slutade. Så det var ju drygt två, nej, två tre år sedan där. Uh, och det, där kan man ju få ut en del fysisk aggression och psykiskt, men det var och jag fick ganska mycket stryk också för att jag var så fysiskt väldigt mycket snabbare än alla andra och såhär så, så kanske någon kände igen mig så de ville ge mig lite stryk också och så var jag rätt jävlig själv. Men där fick jag ut ganska mycket men det var på ett väldigt negativt sätt men det var väldigt skönt för jag lärde ur och man kunde skrika man kunde liksom tacklas väldigt hårt och ibland sparkades och blev lite, lite armkrokar och sånt. Så att, men nu under våren så har det lugnat sig lite och jag har hittat ett bra temperament där, så där fick jag ut en hel del. Men jag blir alldeles för jag alldeles går in så sjukt mycket i det och jag liksom har koll på tabeller och 70 och sånt och jag, jag kan inte slappna av i det så jag vet inte hur jag ska göra. För det tar alldeles för mycket energi för att spela 40 minuter i, i veckan. Liksom. Det, det tar alldeles för mycket energi och jag har liksom inte 100% energi ännu så jag känner att jag vet inte riktigt om jag ska ta bort det. Hur kommer det sig att du går in i det så mycket då? Jag vet inte, jag blir helt så. Alltså nu var det vi skulle börja med några kompisar också spela sådana här fantasy Premier League. Där man gör ihop ett lag på nätet och man så här. Och det är liksom, man kan lägga ner tio minuter i veckan om man vill och det har inte ens börjat och jag har säkert suttit och kollat i ja, en 12 timmar i alla fall har jag suttit <laughs> man behöver inte lägga mer ner än en kvart kanske. Och jag kommer på mig själv vad det jag kan liksom inte, jag blir bryr roende. Om jag ska göra någonting så går jag in alldeles för mycket i det. Om det är någonting jag tycker är kul eller är tråkigt så kan jag lätt skita i det. Det är en egenskap man kan omsätta till ganska positiv energi också naturligtvis. Ja då lärt man sig hantera det så blir det väl positivt att sova då med upp också där. Det till en viss del var det väldigt positivt att man, man kunde fokusera så pass mycket. Men i slutändan så tror jag, jag fokuserar alldeles för mycket. Och mellan träningarna så släppte jag aldrig riktigt. Och det stod man ganska dyrt ändå. Så lär man sig hantera det så är det ju en grym egenskap. Kan du beskriva hur en normal dag ser ut för dig idag? Ja, det är väldigt varierande. Men om man, om man säger om en vecka så har vi väl två olika former av dagar. Den ena dagen är om jag går upp rätt tidigt och jobbar kanske. Man jobbar skift där jag jobbar så man kan antingen jobba 7.30 till 16 och ibland kan man jobba 08 till 22 då det är 14 timmar. Liksom. Så det kan vara lite hur som Så då går man dit och sen så går man hem och sover när man är färdig. och Andra dagen är väl en, en bra sommar och sen så halvplugga lite. Och nu på sommaren så har det ju lockat lite av ut ute i solen också. Så det har varit en bra sommar än så länge. Du sa till mig en gång när du fortfarande var aktiv jag intervjuade dig då i ett annat forum att du inte riktigt var liksom kompis med folk i Sverige för att de, de var inte som du på något sätt. Att de var ganska inne i det och liksom fokuserade på ett sätt som du inte riktigt kunde förstå. Kan du förklara det nu i efterhand? Det låter intressant. Ja, nej men det är intressant och nu har man ju ännu mer perspektiv på det och jag har framförallt, ja jag har tänkt på under olika perioder också, men jag gjorde, alltså när jag var för, när jag, även om jag sa det här förr så gjorde jag alldeles för lite min egen grej och man man jag hade ju förebilder som var aktiva under min karriär som Holm och Kaller och Klyft och Christian Olsson och det var väldigt, de gick väldigt sin egen väg och lite åt lite samma håll och väldigt isolerade och kanske inte översociala på mästerskapen och, det hände liksom, kanske inte jättemycket och då, då drogs man lätt till det hållet. Sen kanske Sjöberg till exempel, det var ju alldeles för mycket åt sitt håll. Men jag såg nu från någon, så såg lite intervjuer på La Villeney och hur var det mer, det var någon sprinter. De, han körde ju så här jävla tävlingsmotor, cykelig 260 på förmiddagen, sen kan han hoppa stav på kvällen och slog personligt rekord, liksom, hoppa 95 på träning. Och då inser jag han att han får utlopp för det han tycker är skitkul och gör grejer och jag känner att jag får bli lite för seriös i tänket. Vilket kanske inte gynnar min prestation i slutändan helt. Så jag ångrar lite att jag, inte, att jag inte reste mer och att jag slappna av i och njöt lite mer och gjorde grejer som jag tycker är roliga. Man har inte tänkt så mycket på varandra, vad som egentligen är bra och dåligt enligt boken. Jag fick känslan då, det här tror jag var 2008-2009, att du faktiskt hade ett liv i sidan av att du med massa vänner och inte bara körde den där fridrottsstilen om man kan säga det. Jo men det, det hade jag men det var liksom ändå hela tiden att man, man försökte tänka på hur fräsch man var dagen efter så man kunde göra en bra träning och man, man åt efter det. Och man, så här, man åkte inte på, jag skulle ha rest mer och åkt på läger och fått nya intryck och, och det som gav, det gav mig mycket energi. Uh, sen umgick jag väldigt mycket med kompisar utanför fridrotten där hemma. Men jag hade ju lärt känna dem från fridrotten från början så att det var väl en, en anknytning någonstans ändå. Uh, och det var ju mycket, vi hängde mycket kolla på fotboll och så här så att jag hade ju ett liv utanför. Men det var ju med landslaget så träffades man ju under VM och EM och OS och de här resorna och lite läger och sånt och då då umgick jag ju inte speciellt mycket mer med de andra. är en podcast från Expressen. Du låg av 2012, bara 27 år gammal. Kan inte du beskriva skälen bakom det i dina egna ord? Så jag gjorde min sista tävling när jag var 25. Uh, och sen så tog det mig lång tid innan jag det tog det mig ett år innan jag egentligen beslutade mig för att sluta. Men jag visste också att det ändå dagen jag officiellt slutade så vet jag att jag är liksom då står på egna ben och jag jag kunde liksom inte göra ett skit då. Jag var knappt ute ur sängen så jag kände att jag kan inte släppa allting igen. Så jag ett halvår där till början på våren 2012 innan jag gav besked om att jag slutar Men jag hade ju egentligen slutat sommaren 2011 när jag hade försökt komma tillbaka under ett års tid. Men inte lyckats liksom. Och vad vill du beskriva huvudskälen? Eh, alltså det är, jag har fått frågan efter efteråt. För där många har frågat om, jag, om det var ett svårt beslut och så här. Och Alltså det var aldrig något, jag hade aldrig något val, alltså jag kunde inte fortsätta, jag hade liksom, jag hade kunnat göra, alltså jag kan ju inte göra allt men jag hade velat göra allt för att kunna komma tillbaka och hoppa igen liksom och det jag hade aldrig något val. Liksom. Det var antingen så får du fortsätta sova 20 timmar om dagen eller så får du släppa det och låta dig liksom åträmda sånt att ha någonting att sträva tillbaka på på det sättet som stressar och ejektar utan allting får ta sin tid och ta ett steg i taget. Och jag visste att jag kan aldrig göra det med idrotten. Jag kommer alltid jämföra med vad jag har gjort innan och vad jag borde göra. Så jag liksom kände att jag kommer aldrig kunna komma tillbaka om jag, om jag fortsätter med idrotten. Så jag, det var liksom aldrig något val. Det var liksom leva eller dö nästan. Och då får man, ju, det är ju, man vill ju... Man vill ju överleva så då får man ju gå den vägen. Hur svårt var det att komma till det beslutet? Att jag har inget val, jag måste göra det här. Var det ledsamt eller var det bara naturligt? Uh, nej men det var jobbigt. Det var jobbigt men samtidigt som när jag kände det så kändes det liksom ändå någonstans skönt att göra. Jag, jag skulle komma tillbaka som människa någon gång och kunna göra vanliga grejer igen. Men självklart så var det tråkigt och det var ju jobbigt för tiden när man när man såg på idrott och man visste att man borde vara där och liksom göra ja, sin sista tävling när man var 25, när man hade lagt grund för att kanske vara som bäst vid 27-28 någonstans. När man hade gjort all den gristräningen i onödan då ju så hade man ju kunnat släppa på den lite tidigare och njuta. Men nej, det är klart det var surt. Alltså det, när man tänker på det så är det klart att man är, är, blir bitter, alltså det, det blir man Tror du att du kommer komma över det där eller är du liksom ledsen och förfärdad över det fortfarande? Uh, ja, alltså det, det är klart att jag är besviken så jag blir när jag tänker på det också. Men det som tar över är mer att jag är besviken, alltså jag är mer tanken att jag liksom... Jag inte riktigt kan leva ett sånt liv jag vill idag, med energimässigt att kunna jobba 100% eller läsa 100% äh, Inte kunna gå ut och festa eller så här ordentligt utan att man vet att man måste vara helt ledig två dagar efter för att ska kunna göra någonting Eller man ska göra något vettigt och det är mer det jag är lite så, det känns strykt att det liksom har hängt in nu jag är det ganska precis tre år sedan det hände och det, är liksom man, det blir bättre och bättre, men blev någon gång bra. Liksom? Det är det som är F frågan. Vet du exakt vad det är som har hängt i? Som du säger? Uh, nej, det kan jag väl inte säga. Det är svårt med när det, när det inte går att ta på. Liksom. Jag hade ju hellre brutit höften eller något sånt. Så man kunde köra den här rehabben tillbaka. Men där hade jag blivit besatt av det också antagligen. Nej men jag tror att jag men jag fick aldrig någon chans att återhämta mig mentalt för att jag hela tiden efter varje träning så tänkte jag på nästa. Vad kan jag göra bättre? Och jag åt liksom efter det och man, det blev för mycket och till slut så bara small liksom därefter när det blev ett par skador när det blev ett par bakslag och skador och så här hela tiden. Och sen så, så levde jag där med efter en operation med, med smärta mer eller mindre dygn runt i ett halvår. Men jag lyckades ändå få ihop då och tävla då på EM, som blev min sista tävling. Och där så sträckte jag framsidan i finalen. <laughs> Precis i det avgörande momentet. Så jag slutade på fjärde plats. Och därefter så bara smalle. Liksom. Och sedan dess så har jag liksom inte varit uh, varit på den nivån jag har velat vara på. Har någon gång sagt att en krönika om Mats Olsson satte käppa i hjulet? Mm ja Jag har läst det och sett att det blev väldigt eh, överdrivet där att han skulle ha förstört min karriär. Men, nej, men det är en många faktorer som kan eh, trigga en det när man låter... Låter sig bli påverkad av media. Jag hade alltid sådana här regler att jag, jag fick inte läsa tidningar och internet och någonting två veckor innan jag skulle tälla ett messkop för att ladda upp. Och det funkar jättebra de gånger jag lyckades hålla mig ifrån. Men det är ju alltid ett klick borta så alltså det är svårt. Men det är det man får inte låta sig bli påverkad Men jag blev, blev mer och mer påverkad och man blev mer och mer frustrerad. Och, och så gjorde han en väldigt dålig krönika. Efter Vem i Berlin när jag blev femma. Och som inte han vågar backa upp för. Jag har liksom sökt honom enda sedan det som jag har inte fått tag på honom. Jag bara frågade liksom vad fan hände, liksom, vad. Hur han mitt namn i den här texten. Och, och så. så att det är många sådana grejer och då någonstans så slutar jag tävla lite för mig själv, utan jag ville mer bevisa för andra. Och då, då fanns det liksom inget stopp. Då kunde man liksom jag träna med bristningar och jag träna med tre faktorer i höften och så här då, då pushade jag till en annan nivå om istället för att tänka på mig själv vad som var bäst och hur man mådde som bäst utan då när någonstans tappade jag fokus vid, efter den intervjun då eller den artikeln. men det är ju bara en av många liksom. det är ju inte, det är bara där det över. Liksom det, det hade ju grundat sig länge att man inte kunde skilja på att man att man ska inte ta åt sig sånt som skrivs riktigt Skulle du vi vilja träffa Mats idag och säga någonting till honom? alltså det var ju bra att jag inte träffade honom innan tror jag, det hade varit jävligt onödigt fast det hade varit skönt men när jag tänker på det så kan jag bli fruktansvärt frustrerad då hade jag ju jag hade ju gärna mött honom i kroppen för då hade man kunnat göra det i någon form av härlig situation man kan inte bara fram och nita någon framförallt inte när jag jobbar med ungdomar som <laughs> som jag lär ut att de ska sköta sig. Så att, um, jag tror det hade varit bäst att vinter vi hade mött. Vilken var den mörkaste stunden, skulle du säga, under den här tiden? Det fanns en period när jag nu inte hade varit ute ur min lägenhet på um, säkert två veckors tid eller något sånt. Jag ville säga längre, men jag tänkte att jag ska inte ljuga. För jag var tvungen att gå ut och handla mat vid något tillfälle så här, och samla på sig. Så att det var ju då när man liksom, jag minns, äh, ja men den värsta tiden var det var på, jag kommer ihåg, jag gick upp på morgonen då som var klockan tolv. Det är inte morgon, men jag äh, skulle läsa tidningen, där kaffet och så kunde jag inte läsa. Det var så suddigt liksom, jag kunde inte fokusera, jag fick inte ihop, jag läsa högt, det gick inte. Och så tänkte jag, ja, ja, så gick jag och la mig igen för att det var så jävla att gå och äta frukost. Och en timme senare gick jag tillbaka och la mig i sängen och kollade på någon serie. För då rullar det bara så man behöver inte registrera någonting. Det är skönt att bara flyter och så man inte ligger och tittar på taket. Och sen så somnar jag väl och så här och var vaken någon timme på kvällen och sen så man och så var det där i en period när det var som värst. Men när jag då tittar tillbaka på det, jag bara shit, jag kunde inte läsa liksom. Och så fick jag börja sitta och högläsa i, i köket för mig själv. Det var en, det var en eh, tung period alltså. Eller det var ju den tyngsta perioden. Där någon gång, 2010. Du skrev senare en debattartikel på svt.se om att du inte var nöjd med hur idrotten tog hand om utövare som har eventuella psykiska problem. Kan du inte utveckla det lite? Ja, precis. Ja, det blir... Eh... Jag vet inte riktigt vem man ska skylla på. Eller inte skylla vem som ska ta ansvar. om, Alltså det jag säger, om man hamnar i ett glapp om man är som elitidrottare och satsar fullt ut. Om man har det som sitt yrke. Det är mer att du, är ju, du tillhör ju inte någon. Och jag vet ju den dagen man slutar tjäna pengar och då får man ju. Står man ju på noll, men det är det accepterar jag och det respekterar jag för det är liksom du väljer ju den vägen och det finns ju risk att tjäna mycket pengar också och då gynnar det ju dig. Så det är en risk man får ta. Men när man blir liksom riktigt av den psykiska ohälsan så slutar du och då. Förbundet har inget ansvar och eh, du har liksom inget jobb så du kan inte gå på någon A-kassa, du kan inte sjukskriva dig, eller du kan ju bli sjukskriven men du kan inte sjukskriva dig för något. Eh, så du hamnar ju väldigt i ett eh, ensamt rum, liksom, du kan få några gratis eh, träffar hos en psykolog men, men det stora momentet som kan bli det här stressen det är att du liksom, det kostar pengar att leva, även om du inte gör någonting. Men du, du tjänar ingenting och det är där det är. nu hade jag tur, som hade tjänat lite pengar och varit smart och investerat och lagt undan så jag kunde klara mig. Men, och sen så, ja nej det, om man inte hade gjort det så hade man ju varit rökt eller man ju fått gå upp socialen liksom och det är inte så jävla kul. Eller kan jag tänka mig. Så att där tycker jag det är någon som borde ta ansvar att man Idrotten kan ju berätta om en väg som kanske finns att gå och man skapar någon väg där man kan fånga upp dem här i tummen. Det är ju många som har hamnat riktigt illa efter karriären också. Många som har tagit självmord och, och blivit väldigt deprimerade och sånt. Så där borde det finnas sådant att man kan fånga upp det. Och Jag säger inte att det är idrotten som ska göra det men en form av kombination eller att samarbeta där med, med övriga livet och samhället och hur man kommer in i den vägen. Har du förståelse för idrottsutövare som tar sitt eget liv efter en sån sak? Uh, alltså jag kom ju till insikt någonstans i den här perioden att jag, för, jag var aldrig i tankarna själv. Men jag, började, jag förstod folk som, uh, som tog självmord och det var ju bara skrämmande nog att jag började känna Ja men alltså är det så här och det ska vara så under en längre period så det är det ju inte värt det, alltså. det. är liksom Du lever ju för andra, inte för dig själv. Det, det finns ju ingen mening. Om du ska lida varje idag bara för att någon annan ska vara glad över att du är i livet. Det, är liksom, det håller inte under en längre period, alltså under flera år. Så jag börjar förstå de som har gjort det. Och då börjar jag tänka, shit vad hemskt liksom, man har hamnat ända där nere. Men jag tänkte ju aldrig på det själv. Men jag har ju förståelse för de som har gjort det. Helt klart. Har du någon, något förslag eller någon idé om hur man ska ta tillvara på de här då, som kommer utanför? Och kommer lite snett som du själv beskrev. Något konkret förslag eller mest en idé om att du tycker det ska vara så? Nej, Ja, det är nog mer en idé och ett förslag att man, man måste kunna hamna någonstans i något system. Och jag menar inte att det ska vara en någon glasväg någonstans. Alltså det handlar inte om att, att man ska få arbete eller jobb och gå före i någon kö. Utan det är mer bara att man måste kunna bli placerad i ett system. Om du har jobbat heltid med din idrott i tio år och sen så pang så händer någonting för så du inte kan fortsätta. Då måste man kunna fångas upp någonstans. Och det är, har du arbetat på ett arbete i tio år och du får sparken, ja då får du ändå ersättning och hjälp och någon sån här. Alltså komma in i, i samhället igen. Men här är du ju helt rökt för Du får inte den back det är som att du har varit av tågluffat i tio år. Liksom. Det är ungefär samma sak. Sen kommer du tillbaka. Kan du tänka dig att kanske vara en förgrundsfigur för en sån organisation själv? Ja, jag tror att jag, jag har energi energin. Och jag tror inte att jag är så duktig på, på de administrativa bitarna som krävs. Och, och jag framförallt har jag inte energin till det, att driva någonting själv. Men om någon skulle göra det så skulle jag absolut hjälpa till så gott jag kan. och I den utsträckning jag orkar. Tror du att du skulle kunna ha gjort någonting annorlunda som aktiv? Um, ja, det alltså, Om jag skulle få göra om det så. Med den erfarenheten jag har idag så skulle jag göra det väldigt annorlunda. Men det är liksom svårt att säga, för när jag var där och då så trodde jag att allt jag gjorde var på bästa sättet. Men mer. Med rest, alltså man, man fick ju resor, du fick ju betalt för att vara i väg. Du, du kunde ju då ha ut traktamentet för att du var utomlands. Istället för att skatta 55% så kunde du få ut dem. Och där, därför var det, kostade det inte någonting, det var inte dyrt att resa. I dagsläget får man betala med kontanter då kostar det 50% mer helt plötsligt. Så att När man res mer och då hade man mått bra och då hade man, om man bra så presterar man bättre så och socialiserat mig mer med, med folk ute på Toren. Liksom, jag hade någon kompisar som var som jag umgicks med höjdhoppar och så från andra länder men det var liksom inte så. Det var ju på tävlingar, det var liksom aldrig mer, det var bara att man kunde dra på läger ihop, lite mer sådana grejer, Hav lite roligare helt enkelt. Kan du inte berätta lite hur det var där på tävlingarna? Du har sagt till mig någon gång att ryssarna hör för sig själv och ja, något men, speciella kritiker. Det, det är ju lite så. Man, jag kommer ihåg framförallt på slutet av säsongen när det var lite mer avslappnad stämning. Men det här var ju innan också. Men det är när man kommer in i matsalen så, så sitter det ju antagligen ett, alltså ett amerikanskt sprintergäng. Och då, på den tiden var det både Bolt och Powell, så då hade, men de var i varsitt läger, så de hade ju två olika crew. De har alltid med sig lite uh, sitt Och Sen så var det ju lite jätter, alltså de långdistanserna, kenianerna säger, de höll sig för sitt. Säger ni jätter till dem? Ja, jätter. <laughs> uh, det är inte kenianer generellt, det är mer alla som är, kör över. Ja, är 3000 och uppåt, så de var ju mest sprang kring och steppa lite. Och sen, eh, kastarna kör och blev sitt, och sen eh, hopparna för sig. Hopparna var nu, alltså hopparna är nu de som ändå är mest här, alltså skulle jag säga de mest likade normala människorna. För att det man är, man äter normal mängd, det är inte så mycket eller så extremt lite. Det är lite mer åt det mindre, men så kan man umgås med alla i olika former av eh, grupper. De andra höll sig lite mer till syns, så att, eh, jag tror vi var det mer öppna folket. Och i hopparna då, fanns det några grupperingar där som är intressanta? Ja, det fanns det. Det var ju då ryssarna körde ju lite, och några andra österartare, några Ukraina. För de kunde ju de kunde inte engelska, så det var svårt att kommunicera med dem. Och det var ju tråkigt, för att eh, de var ju alltid med. Men... Under tävling så körde man lite teckenspråk och så då förstod man varandra, men sen utanför kunde man inte snacka så mycket. Så det var ju med de som kunde engelska som man umgicks med. Den här russen som var packad man han hoppade, Oshav hette han Ja. Vad är historien bakom honom? Vet du någonting om det? Jag tror ja. jag är tror rätt konstigt att vara berusad när man skriver idrotta. Jo, men han har ju hoppat 2,40 och vunnit OSKV efter det så att, äh, han nått rätt... Äh, Gjorde han väl ändå någonstans. Det blev bättre sen. Nej, men vi var ute och tävlade rätt mycket. Framförallt den perioden var jag ute på, på alla tävlingar, mer eller mindre. Och det var ju han också. Men så vet jag att de... Det var någon tävling där han hade missat kvalet i VM. 2009. Och han... Eller var det OS 2008? Det var nog i OS 2008 han hade missat kvalet. Så han var väl lite nere. Och så trodde han hade problem med tjejen och så de krökade där inför någon tävling och så här. Men jag har aldrig sett någon som har gjort det under tävlingen. Men han, han var stenladdad under tävlingen och hela arenan i Lausanne buade ut honom när han skulle hoppa. För han stod ju över till 2.32 så han skulle vinna och vinna tävlingen. Men han nådde ju inte fram till mattan. Så han landade på kanten. Så det var att alla och sen så kom han som manager in. Då hade jag ryggen mot honom och så hör man bara en sån fruktansvärt smäll och så alltså, tänker man, fan är det som händer och så vänder man sig. Så inser man då att han har fått sig en sån jäkla lavett och sen så bara drar han ut honom därifrån. Det Tänk om det hade varit någon svensk, vilket jävla skriveri det här. Ja, det som man hade varit full på en tävling hade ju varit, man hade varit hängd i media. Ju. Välförtjänt. Fick du hjälp, backning, stöd på något sätt ifrån Stefan Holm eller Patrik Sjöberg? Som den nya, liksom yngre, hopparen den på något sätt. Um, Sjöberg har jag egentligen aldrig haft någon direkt kontakt med de gånger jag stött på honom. De har varit um, efter karriären, till exempel på kändisvolleyball i Bösta. Det är vid sådana lägen jag har träffat honom. Holm, Holm uh, var faktiskt den som hjälpte mig att fixa min första sponsor när jag var 17 år. Så på en tävling i Göteborgs GP så frågade han mig om jag, om jag hade, någon, hade någon sponsor. Så sa jag nej det har jag inte liksom. Så han sa jag du hoppar ju så högt, du borde ha någon. Och då var jag ändå, hade hoppat högst i världen i min ålder i P-17. Så, så han sa men skulle du vilja hoppa med i Six? Så ja, så var det ju de bästa skorna som fanns fortfarande inom, inom upp. Så han var ja men jag ringer, jag kan ringa dem på ASICS och höra Och sen så fick jag lite grejer efter ett tag där och sen så skaffade jag ett kontrakt. Så han hjälpte mig där och sen så har han väl... Han har ju alltid varit där, man kan alltid snacka, be om hjälp och så, men... Jag blev ju duktig ganska snabbt och då insåg han ju också att man... Det är ju en konkurrent och då vill man inte hjälpa för mycket. Men man kan ju inte hjälpa jättemycket egentligen heller, med en praktisk grej runt omkring. För under tävlingen så är det ju vad man för sig. Men jo, men vi är de... Eh, ibland så... Så här på finkampen och sen när man var ung då När jag var väl 17 när jag debuterade för avlandslaget. Avlands... Eller seniorlandslaget. Så då fick man ju lite råd och sånt så det funkar. Så att han har ju varit eh, schysst. Vem tycker du är Sveriges största höjdhoppar genom tiderna? Det är en svår fråga för att Sjöberg är ju medialt lite stor nu. Men han gör ju väldigt mycket, mycket runt omkring. Det är ju Holm också, fast på ett sätt som är lite mer diskret. Ja, det jag vet faktiskt inte. Jag skulle vilja säga att de har ju uppnått väldigt mycket var. På så sätt att Holm har gått obesegrad i ett helt år. Sjöberg har gjort väldigt många hopp över 2.37 och uppåt. Det har inte Holm. Sjöberg slog ett världsrikon på 2.42. Holm-OS-guld. Precis, det är, det, de, det är där de svär. Äh, Men jag får väl säga att han har åt att två OS-medaljer och vunnit VM och hoppat 2.42. Och jag tror att hade han hoppat i i dagens äh, i dagsläget så hade han hoppat högre än vad han har gjort. För han, han hade kapacitet att hoppa högre än 2.42. Har du något att säga om den där faden eller påstådda faden mellan de två? Nej, men jag tror det finns eh, väl lite så. Alltså, Holm har väl alltid, han såg väl upp till sjöbären när han var ung, och sen så har vi stört sig lite på honom. Och, och sjöbären har ju tidigare ju, alltså, retats ganska mycket. Och, men Holm har ju släppt det, Men sjöbären har inte släppt det. Vilket är lite patetiskt också. Ibland, framförallt när han gjorde det här programmet, när han. Eh, Mötter så här lite kändisar så håller jag på och fråga och på att plåga lite om det. Och då var det liksom, ja, nu är det två år i höll på senast och måste gå vidare liksom. Så att, de är lika goda bör att föra i det. Vart placerar du in dig i den där toppen på höjdhoppare om de är ett och två. Men då gör jag självklart tre. Ja. Jag har tredje högst. Men det är väl Staffan Strand som är fyra då tänker jag, men han har hoppat 32 ute, jag är 34, han hoppat 35 inne, jag hoppat 38 inne. Jag tror han har tagit, jag vet inte om det också är två mästerskapsmedaljer, VM och EM. Och jag har också en VM och EM. Och så när har jag vunnit den här Grand Prix-finalen, då har inte han. Nej men jag har hoppat högre helt enkelt, det är inte så mycket mer än det. I boken Det du inte såg berättar Patrik Sjöberg om sexuella övergrepp inom fridrotten. Är det någonting som du har stött på i din karriär eller hört talas om? Nej, jag har aldrig stött på det. Jag har aldrig faktiskt reflekterat uh, över det heller. Förrän efter att jag alltså, det kom ut och så köpte jag hans bok och läste så alltså, Den var väldigt rolig att läsa. Förutom det partiet var ju mer tragiskt och hemskt. Men uh, det är många andra roliga historier. Men uh, nej, jag har aldrig så där och jag... Jag har ju aldrig träffat han vill ju heller. Han gick bort precis sommaren innan jag började tror jag. Eller två sommar. Men jag känner ju många av dem som har tränat med honom men jag har aldrig hört talas eller fått någon hint om det. Så så det är inget jag har varit i närheten av. så Blivit du överraskad av informationen eller? Alltså det var ju mitt under min svåraste svacka så jag, jag brydde mig inte jättemycket. Ska jag så ärlig att säga, men, men det är ju en sjuk grej, alltså det är sjukt och det är framförallt det är ju hur många det har drabbat. Det är ju det som är det, det hemska. Du har varit inne på några av de här skälmen, Stefan Holm och, och Klyft, eh, systerna och Christian Olsson, kanske Johan Wissman. Alla de där gjorde väl Sverige till en ganska mäktig frihetsnation under 2000-talet som man säga. Hur långt efter tycker du att vi är idag? Alltså det var ju det är ju de namnen du nämner är liksom det är imponerande. Det är fruktansvärda där. idrottare, där de har presterat jättemycket. för mig och det är både varit positivt och negativt hade jag kommit i dagsläget så hade det jag ju antagligen varit tio gånger större och tjänat dubbelt så mycket pengar. Uh, för att då hade man varit kanske som hade varit där uppe. Eller nu är det där ju Emma är ju kvar i och för sig. Hon är ju ofta där uppe och slåss om alltså hyfsade topplaceringar och Michel Tourneus har kommit också. Men, uh, ja men det är, vi är lite... Uh, nu har vi ändå en bra bredd i talanger. Det har vi inte haft på många år. Men sen ska det få talanger och juniorer utvecklas till seniorer. Det är ett väldigt stort steg. Men om vi säger så mellan för 3-4 år sedan så var vi väldigt back och nu är vi på väg tillbaka men det är det största steget alltså är kvarta liksom och det kommer väl visa sig om 2-3 år om det är, om vi är tillbaka eller någonting. Meddör bland annat Angelica Bengtson och Sofie Flink spurtkastan och där är någon till. Så det är, det är väldigt det ska ju hända väldigt mycket för dem om det ska gå igenom att vi ska komma tillbaka på den nivån, men det är, jag tror jag tror att vi kommer få så många. Alltså nummer ett igen liksom, som vi hade där med fyra stycken. Är det något speciell man ska hålla ögonen på eller är det de där du nämnde där Angelica Bengtsson bland annat? Nej, jag tycker nu Sofie är flink, är mer spännande faktiskt. Eh, sen så... Eh, Angelica kanske, hon är ju större medialt, men hon vann ju allt som gör och slo junior och världsrekord och så. Men det är ett stort steg att ta till, till senioreliten från henne. Men jag har liksom mindre koll på Flink och därför så så tror jag, hoppas jag hon kan skrälla mer. Nej men hon är grym så jag tror jag tror nog mer på henne. Jag vet inte hur, om du känner någon av de yngre men hur ser du på den kommande generationen? Är det liksom en Facebook-generation eller har de träningshuvud och vinnarskalle och sådär? Jag tror att de har mycket vinnarskalle. Men jag tror, och det har blivit mycket vanligt att man kan flytta utomlands och träna med andra träningar. Kommunikationen medan länder blivit bättre. Och vissa tränare jobbar ju som fristående. Där man liksom, det kostar så mycket tränare med mig göra det. Så det gör det flytta hit. Det är inte så många som har ekonomin för det. Men där är de som gör det. Som Ann-Elka Bengtsson i Frankrike och tränar. Jag vet en gammal träningskompis till mig som är drygt 20 med Elkersfärd stavhoppare också. Han har precis flyttat till Italien tränar med Bupkas gamla tränare. så de möjligheterna finns och gör man det så satsar man ju allt och då, då är det nu ändå rätt tufft. Sen så den här Facebook-generationen, jag vet inte, jag hoppas att de tränar på. Alltså. Jag tror inte det är bra för någon om man är, även som vuxen och jag känner skedde ibland att man går in man, man och kollar av läget lite för ofta på Facebook och Instagram. Vad tror du att du gör om tio år själv? Alltså jag har någon form av, alltså min största förhoppning är att jag är 100 i med energi så jag orkar jobba och, och heller den biten. Men någonstans så hoppas jag väl ändå att man äh, har något, äh, alltså att man lever ett bra liv, man har fast, alltså man är, man är två stycken. När alltså man är gift och har ett stabilt jobb som man trivs med så skapar det ganska bra förutsättningar för att kunna kunna göra de roliga sakerna i livet. Man skaffar barn och, och ja, förhoppningsvis resa. Det är ju grymt väl, tror fortfarande. Du ser ut må bra? Ja, <laughs> det är bra i så alltså. Det är sjukt. Alltså. Äh, jag vet inte fan jag fick samtal här nu i förra veckan. där Det kom inte ut någon bild. Så... Uh, för uh, Så hade det blivit månadens kille eller ska bli någon sån här tjej När från då det här uppet när man är och, och tränar där. Uh, jag vet inte om det var bra skugga eller vad fan som hände. Men nej jag vet inte, alltså jag tränar. Jag, under ett, två år där så tränar jag ingenting. Jag hade fortfarande mina rutor på magen. Och det är sjukt. Och sen... Uh, sen nu då har jag kommit upp och jag tränar två dagar i veckan. Och det är ganska bra gensvar. Jag vet inte det är sjukt. Alltså, det är ingen som tror på mig när jag säger att jag tränar 1 två dagar i veckan. Jag tränade bara fem timmar på gång så nej jag har satt en gräns på 60 minuter så får jag inte träna längre. Så att, jag har bra det är Jag är jävligt glad för det, för har inte varit så kul av att alltså, man hade tappat formen helt totalt och inte kunnat göra någonting åt det. Det är en sak om man väljer att man, man tycker något annat är roligt man fokuserar, man har inte det intresse. Men det har varit min grej att liksom, hålla mig i form och hade det hade varit sjukt jobbigt mentalt om jag inte hade kunnat. Sen om jag hade valt att inte göra det, men om jag inte hade kunnat hålla mig i form och jag hade chanserat det hade varit jobbigt. Så att jag tackar Gud för de generna. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag tycker du ska intervjua Frank Andersson. Han är en jäkla skön profil. Jag sätter på de här tidigare när vi gjorde ett projekt ihop. Och jag tycker att han, han är väldigt öppen. Han bjuder på mycket historia och han, han är kul att lyssna på. Alltså det händer grejer hela tiden. Så att Honom är det själv att lyssna på. Sista frågan är hur tycker du att man ska komma ihåg dig om 25-30 år? Om 20-30 alltså år så så tror jag tyvärr vänt man kommer komma ihåg mig så mycket som, jag, som man själv vill. Men det är, jag hade en kort karriär. Jag var aktiv mellan 20 och 25 var jag i toppen. Liksom. Och var då var jag rankad mellan 3 och 5 i världen varje år. Men jag kanske, jag vill säga mig som att jag var en väldigt underskattad höjdåpar. För jag kom lite i fel tid. Så hade jag kommit en annan tid hade blivit större. Så att jag ser mig själv som en, väldigt, en av de mest underskattade fridåttarna faktiskt. Stort tack för att du ställde upp, Linus. Det är lunt. Podcasten görs i samarbete med tvmatchen.nu. En tjänst för dig som vill veta vilken kanal som sänder matchen du vill kolla på. Gå in på tvmatchen.nu eller ladda ner appen på App Store eller Google Play. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.